Albistetan entzun duzuen bezala, Madrilen kopo eita bortza da Eta oso arretagutzi biltzen du mundu mailako edabideetan. Naiz eta manifestazio oso onriak diren bortzeu mila bildu ziren adibidez jonden hortzialian. Naiz eta klimaren egoera gerotalarriagoa izan, muga maila pasatzen ari garela eta. Naiz eta jonden urtetik, klimaren aldeko gazteriaren mugimenduak sekulako indarra bildu. Klimak ez dora indik mereziduen arreta, edabidetan eta egunerako osola saldietan. Erretretan gaia airean dugularik Frantzian, hemen diko Itamar urtetara erretretan hartuko dutela pentsatzen dutenek, nolako mundua irudikatzen dute 2002 Itamarrian. Zenbat, sekulako eurite edo lehorte urte bakoitzean, zenbat, bero ugin, usta txar, errefusiatu eta zertan ariko garen horri aurre egiten segitzeko batzutan galdera horiek hain beldurgarriak dira paralizatzen gaituztela eta ez dugu gure mailako erantzunik ikusten. Panorama honetan, batzuek uste dute ere sistema aldatzeko eta klima salbatzeko berantegidela, kolapso bidean gaudela eta obegin ukela ondamendia onartzea eta gure lurraldeak kolapsora prestatu ondamendia saiesten saiatu baino. Halere, praktikan gauza bera da. Berotegi efekturako gasen isuriketak apaltzeko, eta gure lurraldeak erresilienteak bihurtzeko martxanez hartzen dena, praktikan gauza bera da. Bai, gure energia berrizta gerria ekoiztuz, laborantzarako lurrak sendatuz eta karbonoa atmosferatik surgaraziz, ondasun materialak berrerabiliz, tokiko moneta bat baliatuz eta bar eta bar. Bi aukera hoiek praktikan bakarra baitute klima edo lurraldeak bana ezinak dira. Gure lurraldeak zaindu sendotu eta defendatu, eta klima uzkailketa mugamailaren azpian atxiki hau gure bizien baldintzak zaindu eta berreskuratzea da. Azkenean, esperantza izaiteak ez duain bertzea inporta. Lotura bat sumatzea baita bultzatzen gaituena. Idei honekin usten zaituztet eta hemendik bilaste arte.